Ndogo mpendoa, tumekuwa tuki soma mamba maku kabisha katika hama baime kumbaduniya. Naleo tuku katika awamu ya micheo inaisha ma hatima ya huomuisho mpendoa uUtafrika. Dunia itakuaje, lisha mpya pele katika hatima ya huomuisho Utafrika. Nabi Yeremia aliwana hali ya dunia itakavyokuwa katika ke mpinde hiki ambacho mpendoa watagatifu. Akipendeheki chamuisho, ambacho watakatifu, watakuwa wamekuenda minguni, naiyakani dika. Katika yaramia, ne ishirini na tatu hari, ishirini na chitu akani dika hivi. Niliyangalia inchi na tazama ilikuwa ukiwahayina watu, niliiziyangalia ambienguni hizo zilekuwa zina nuru. Niliyangalia milima na tazama ilitegemeka na milima yote ilishogeya huko na huko. Nikaangalia na tazama hapa kuwa na mtu hata mmoja na ndege watu wangani wabekuwe na zao Nikaangalia na tazama shamba lililo za sana limekua ukiwa na miji yote ilikuwa ime bomoka mbele zabwana na mbele ya hasira ya kekali Mpendwa, Yeremia alionyeshu hali ya dunia itakavyo kuwa bada ya Yesu kurudi na kuchukua watakatifu Kwa kipindi hiki aliyona haya, jambala kwa mzungu tumeshoma, anaona dunia ilikuwa ukiwa, jambala pili haikuwa na watu, jambala tatu hakukuwa na jua wala muizi wala nyota, jambala nne milima ilishogeia huko na huko, akuna ndege wala mnyama, mijiote itabomoka. Mpendo amhebu biga picture dunia hii. Itakavyo kuwa. Uwezi kupata picha kamili, jinzi itakavyo kuwa. Iwapo, hakuta kuwa na sauti ya kitu chochoti. Kumbuka pia, wale waovu watakao wawa na buwana, hakuna atakai wazika na watatapaka katika uso wanchi, uvundo na mnuko wanamna gani utakapo kuwepo mpenu wakati huo、uh, aduniani. Waka,、uh, Tumezkiwa habari ya watatikifu kwa wamekuenda minguni, waovupea wamewawa. Je yule shetani yabayetuli soma habari zake huko nyuma, kwa alitupwa mbagachini, yeye atakuwa wapi? Pendoa swali le tulaleola kuanza, shetani atakuwa wapi? Kit、uh, Kitapuacha ufunguo ichirini, moja haritatu, yohana anaandika kisema, kisha ni kwa na malaika aki shuka toka minguni, mnyenyufunguo wakuzimu. Na mnyorono mkubwa mkononi mwake. Haka mshika yule joka. Yule joka wa zamani. Abaye ni ibilisi na shetani. Haka mfunga miaka elfu. Haka mtupe katika guzimu. Haka mfunga. Haka tia muhuri juu yake. Asipate kuwadanganya tena. Hata hile miaka elfu itimie. Na bada ya hayo ya pasa afunguliwe mta mchache. Pendwa malaika alishuka kutoka mbinguni. Ndivyo kusema alikuja katika dunia mbinguni. Hii huko chini. Dunia yetu tumeona kuwa itakuwa katika halia giza na wala hai tuakuwa namtu. Wale wa, wanaoku faimpendwa pia, huwa tunapelika huko kuzimu ambako hakuna nuru wala mtu. Ndivyo dunia yetu itakavyokuwa wakati huo. Hivyo dunia yetu Inafanani shwa na kuzimu yule malaeka akamshika shetani akumpa amri ya kukuka hapa duniani ambayo kuchukua kuani ukima yaani akuna mtu akuna lolote hatari ushii wa kuchukapop、uh, kuchukapopote mpenyu shetani ataka akati kwa dunia hii miaka elfu moja miaka hii elfu ni kuanzia siku ili Yesu anaporoje kuchuku kuchukuwa watu wak shetani ata tembea akati kwa dunia. Pamoja na malaita zake walionyesaidia kuwashii, hatatanganya mtutena, kuamuda huo wamiyeka elf maja, shetani ataona matunda ya yake ziyake, ata kumbuka adabu inayomungo yamara tu baada ya kumaliza kifungu hiki, ata kumbuka mahali alipokuwa na chuo alijokuwa na jicho, na sasa aiyote amejakosa. Hataona maiti za wale kiwadanganya wakashi amuri kumi za mungu wakiuwa wametapakaa kote wakingoja ufufuo wa hukumu. Hata tamani kuwa angelipewa na fasi hata kidogo angali tupu lakini hatakuwa amechilewa kwa umilele. Sasa mpindwa, watakatifu mbinguni watakuwa wanafanya nini? Hepu tumwaje shetani katika kifungo chake, turudi mbinguni tukawane kazi ambayo watakatifu watakuwa wakifanya. Yohana anaendelea na katika ufunuo hio ishirini m, tu endelea kwa mzio mstari wanne. Yohana na Shema mamba oyafuatayo ompeno. Kisha ni kuhona viti vya inzi wakiketi juu yake. Na wakapewa hukumu na mi ni kuhona raosa walioka tu vitu huko ajli ya ushuru wa Yesu na kuajli yana na Lamungu na hawa si sujudi yule mnyama. Wala chana mji yake, wala awakuipokiya ile chapa katika vibaji vya nyuso zao. Wala katika mikono yao, na wakawahi, wakata wala pamboja na Kristo mji ya elf. Mpendoa, hau amjui yakuambabwa katifu, guataukumu ulimwengu. Na ikiwa ulimwengu utahukumi wana nini? Je, amstaeli kuka kuka tahukumu zile zondogo, amjui yakuwa. tutahukumu malaika. Basi, si、uh, zaidi shana mambo ya maisha haya. Nimekua nikiendelea kusoma katika wakorinto wakwanza 6, 2, 3 na paulo na ya nasema awamujui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimuengu naikiwa ulimuengu utahukumiwa. Na nini, jaya mstaili kukata hukumu zilizo ndogo. Amujui ya kuwa tutahukumu malaika basi, si zaidi shana mambo ya maisha haya. Mpendwa, yawana yeye Anatuambia kuwa alipona watakatifu mbinguni, aliona viti vya enzi vikawekwa na awakapewa hukumu. Tafsiri yaluga nyingine mpenwa katika fungu hili inasema, walipewa uwezo wakufanya hukumu. Kumbukumbu zote za maisha ya watu, wote walio chukuliwa na malaika kama tuliviona katika sura ilio pita. Paulo yei anasema kuwa watakatifu watahukumu ulimwingu pamoja na malaika wa ovu. Hawa watakatifu hukumu yao ilikuishwa fanyika kwa muda wote wamiaka elfu moja. Kwa hivyo mpendwa, miaka hiyo elfu moja itaisha lini. Mpendwa, mwisho wamiaka elfu moja, watakatifu walikuwa mbinguni kwa muda wamiaka elfu moja. Wawufu pia walikuwa wamekufa hapa duniani miaka hiyo hiyo elfu moja. Shetani alikuwa kifunguni pia kwa muda wamiaka hiyo elfu moja. Paada ya hapa ukututokia lini. pendwa ni rukenu yende ufunuo shirini na moja mchotari wa kumi na hiyo ana anaolea kuandika a kani chukua katika roho baka mlimamkuwa murefu aganionyesha uli mjamu taka tifu yerusalem okeshuka kutoka mbinguni kwa mnyeze mungo pendwa bara yahi miaka elfu wataka tifu watashuka na mugi mugi uli mta katifu yani yerusalem mpya wenye milango kumi na miwili watakapokuwa wanashuka duniani kuta toki anini na wale wa mvu walio kufa pamboja na shetani mpendwa yohana naendelea kutoambia katika ishirini hii au tuendelea mstari wa tano hadi wanane nae ana shema ha wafu walioshali ya awakuwa high ha ataiti miaka elf na iyo miaka elfu ita kapakushe shetani atafunguliwa atokeki fungoni muke nae ata toka kuadanganya matuifa walio pana ine za inchi yani gogo na magogo kuagusanya kuavita ambavyo ambayo ishabya ni kamamchanga wa bahari mpendwa baharaya hii miaka elfu waovu watafufuli wana shetani atafungolewa tunahaki kicho、uh, tuna, uh, uh, tunahaki kiche jamohili kwa ni jeremiah yeye alitumbi ya kuwa akuna mtu kuivyo Johanna na ye anasema hawa kuwa haim baka miaka elfu itimie. Lakini baada ya hapo tunamuona shetani hakienda kukwa kusanya mataifa yote ya lio pande ine za dunia kwa ajili ya vita. Hii itahakikishia watu kuwa watafufuliwa. Huu ndiyo ufufuo wa pilu mpendwa. Ni ufufuo wa, wa ovu, jani wale waleo wale, asi na shetani. Wale walio danga nywa, wakuuwa ndugu za walikufa, walikuenda minguni. Watashanga wakikutana na wakatika ufufu huo. Pendo ninge penda kurudi yakuwa. Wale walio danga nywa, kuuwa ndugu za walio kufa, walikuenda minguni. Watashanga wakikutana na hao katika ufufu huo wa pili. Wakati huo, watakatifu walikuisha kuenda za minguni, sasa wanarudi wakiwandani yamujiji. Shetani atakuwa na kundi kubwa yani gongo na magongo. Uh, yohana ana shema ni kama mchanga wa bahari, yani Mungu hajaali wingi wawatu, ana chaja aliumpenwa ni ule uti na upendo waki, na kufanya mapinziaki, wengine wanaolizoka kuambo na wakowatu wingi mabilioni hawa, Mungu ana ana ana wa ana waunguza, etikwa sababu wa alvunja sheria, mpendoa, wengine ushema kama ni kupotea tu kuingi muno Mungu ataturomia. Watu wengi kwa tuenguji wanajidanganya kuwa kwa sababu watu ni wengu wamepotea mungu ata wauromia. Wenguji noshema si omakosha yetu. Hebuskiya mungu anavyoshema katika kitab chaloka kumi nambili deradeni nambili abachoni katika lesoni ambayo tumeiishoma. Wenguji ne mungu anashema muisiogopa pe enyikundi dogo kuakua baba yenu ameona vema kugapa ufalme. Pendo ushahama wako na wangu nikufa nikufuatama penzi ya mungu. Kuwa wengine katika kanisa flani alita wenza kutusaidia shikuo ille wengine watakujasikuo ille Yesu ana shema wakimuambi wakimuambi si wajui help some maneno haya yampelewa katika kitabu cha matatizo sababu ichina mbili ichina tatu ino shema wengine wataniambia shikuo ille bwana hatu kufanya unabii kuajina lako na kuajina lako gutoa pepe na kuajina lako kufanya miunguzi zamingi. Dipo ni tawambi ya dhiri, shikuo juu ni nini kama? Ondoke ni kuangu ni nyote mteadao maovu. Funguo la ichini na moja ni nashema kuwa shikilamtu aniambia yeye bwa na bwa na. Pendoa na ndelea ku- na ndelea kusoma katika funguo la ichirini na moja, naalo linashema shikilamtu anita yeye bwa na bwa na. Atakayengiya katika ufalme wambiguni baalie ye atenda yema penzi ya baba ali yambiguni. Mpendo, watafufuliwa majimedali wa vita, watu kama Hitler, watu kama Napoleon na wengi na wengi. Mule watakuhapa wanafsa yansi walioshemha hakuna mungu. Umeshkia sasa hivi watu wakisema hakuna mungu. Ndivyo, nam watakuhapa wafsaya yansi kama hawa wanaoshemha hakuna mungu. Wakati mungu aliwapa akili yakoundua mambo mengi, mule watakuwapo watu wakarne, taka huko nyuma mbaka muishe wa dunia, shetani ata wakusanya, mm-hmm, gependa kurudi ampendo kwa shetani ata wakusanya, na kuwatairisha kuavita, wenda watape wa muda ili watengeneze sila zakisasha, zaidi kwa ajli ya vita hivyo, watawa na muzi mta katifu juu yao okina. wataona wale waliokuwa wanafahamu kwamajina yao wakiwa mulendani yahuo mungimu pendoa kuivium、uh, wata wataona wale waliokuwa wakiw wakiwa honya ata pendoa kuwachosi juu ya uvunjaji wa amri zamungu wakiwa mulendani dani yahule mungu ambayo utokuwa onashuka baada ya sila kuwachiyari watafanya nini mpendoa Ah ningependa kusoma kitabu cha ufunuo ushirini tunajelekeja mstari wa tisha na tunendelea kuona katika hatimaye huomuisho pendoa hatimaye huomuisho utafika ufunuo ushirini mstari wa tisha na aye,、uh, Johanna anendelea kuandika wakapanda juu ya upana wa mchini wakaizingira kambi ya watatifu na muzi huo. Uliopendo, opendo, Shetani ata panga maji shiake na kuweka vyongezi wake wata kuweka sila zaotayari kuelekiya katika muzi uleni. Shetani nimutua vita, opendo, Shetani uyu alianzisha, a, a, a, a, Shetani uyu umutua vita opendo, alianzisha vita kulemenguni. Ali pokuwa na atoka ku it, na ataka ku iteka serikali ya mungu kuwa vita. Mpindwa alishindwa na kutupwa hapa chini wala mahali pao apakuwanekana kule mbinguni. Atajaribu baati yake ya muisho. Nikapenda gurudia huyu shetani vile vile. Atajaribu baati yake ya muisho wakati atakapo kuwa. Anafikiri kuwa anaweza kuteka mji huu wa mungu na ushuka. Wakati jishi na shetani litakapo kuwa tayari mpindwa. Yesu atawambia nini watakatifu. ningependa nielaki niendelea kuomba pamboja na we katika awamu hii ya msho a、uh, kitabu cha Isaya ishirini na sitam starinu wa ishirini hari shirini na maja na ye Isaya anaenda hivi ndogo umpendo na ye Isaya na shema njoni watu wango engi ya wewe ndani ya viumba viako ukafunge mlaango nyuma yako ujifiche、uh, kitambao kido ko bakaga da bohi ita kapopita kuama na Tanzania bwana na kuja kutoka maali pake. Kuhadhibu wakao duniani kwa sobabu ya uovu wao. Arithi yao itafu, itafu, itafunua damu ya ke. Wala haitafunika tena watu wake walio wawa. Mpendwa Yeshu atawoliza watatifu wengine katika nyumba zao. Yeshu aliwambia wanafunzwa kwenye katika mshauri wa pili. Johanan kumi naene ukikumbuka kuwa nyumba ni mwa baba yangu buna makao mengi. Kama Sivio ni ingali wambia mana naenda kuwandali amhalie. Yeshu ameanda majumbahuko. Watakatifu wataengi yandani yake. Yeshu atafunga milango. Wakati jeshi la shetani liko tayari watakatifu na hawa mmo'mule ndani na Yerusalemu mpya. Mpendoa. Niki tugaani kilicho futa tunadelea kwa ngalia atimaye huo muishe ambayo utafika. Mpendoa. Katika makala heto yamuishelewa. Tunapo endeleia kutizama mishi ambao uta kumba hii dunia ambayo hama iliyokuomba hii dunia mpeno katika awamu yetu ya mishi Yesu tumeona kuwa anaada、uh, uh, mugi na hao watakatifu sasa wakonda ni ya uli mugi na wanendeleia kushuka e vile vile tumeona kuwa shetani na jiji lakini watajeweka tayari ili waweze kuishambulia mugi uli ebutunielea kidogo mpeno ah、uh, katika Ni kitu kwa ni kinafuatu Naendelea kusoma、uh, Malaki Ne mshtari wa kwanza Hadi wa tatu Wakapanda juu ya Wacha ni some Wakapanda juu ya upana wa inchi Wakai zingira Kambi Samaani Wakai zingira kambi ya watakatifu Na muji huu ulio pendwa Moto ukashuka kutoka mbinguni Ukawala Na yule ibilishi mwenye kuwadanganya, hakatubwa katika zi walamutu na kiberuti. Alemo yule bunyama na yule nabi wa uongo. Nao watateso mchana na ushiku hata milele na milele. Mauti na kuzimu zikatubwa katika lile zi walamutu. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo zi walamutu. Na hii wapa mtu yeyote hakuonekana hameandikuwa katika gitapcha uzima. Ali tupwa katika ziwala moto, kwamba nampendwa. Kuamana angalieni shikuo iliyenakuja sasa、uh, tu metoka kuwa ke yohana tuendelea kati kama malaki. Kuamana angalieni shikuo iliyenakuja inawaka kamatano ru na watu watu wenye kiburi na watu watendanioma ovo watakuwa makapi na shikuo iliyenakuja ita wateketeza asema bwa ana uamadishi ata haita watulia china wala tawi. Lakini kwenye nini maliyo mnaolicha jina langu. Jua lahaki liitawazukia lenye kuponya katika mbawa zake nanyi mutatoka inje na kucheza cheza kama ndama wa mazizini. Nanyi muta wakanyaga wa ovu maana watakuwa majivu chini ya nyayo zenu katika shiku hile ni ifanyayo asema buwana wa majishi. Mpendwa dunia yetu itakuwa imefikia mwishu waki wa ovu wote umesikia na shetani watakuwa wamechoma. Hakuta kuwa na kumbu kumbu ya dhambi tena. Dhambi na wenye dhambi watapotea milele. Watu watangua miaka kadri ya matendo yao. Lakini shetani ndiye atabaki akitapatapa motoni. Itambidi aungue kwa ajli ya uofu wake mwenyewe. Na kwa ajli ya dhambi ya wale watakatifu walio tubu na kuenda minguni. Hii ndiyo sababu shetani anapenda kila moja afe na dhambi zake. Ukuelewaote umelezewa katika kitabu iki kidozo kama vile Biblia ina sema hakuna uduru wako akwako utakapo utagayo pata katika kitabu iki mpendoa utakao toa kuwa yani kumba usema mimi sikulefaam lugha ilioto mika ni raishi sana kuuelewa waiberania、uh, kumi mustari wa ishirini na shita ina sema maana kama tu kifanya dami makusudi kusudi bahare ya kupokea ujuzi wa ile kwenye aibaki tena dabiho yani msaama kwa angeli yalambi bali、uh, kuna kuitazamiya hukumu kwenye kutisha na ukali wamoto uliotyari kuwala wao wampingao na sefanyia na ye bili moja haritatu ana shema jikusanyeni nam jikusanyeni e tayi falili lisilo li na haya Kabla haijaja hiyo amri, kabla haijapito shiku ile kama makapi, kabla haijawajilia shiku ya hasira ya buwana, mutafuteni buwana enyi nyote mulio wanye nyekevu wa dunia, nini mulio zitenda hukumu zake. タフテニーハキー、ウタフテニーウニャニャキ a ヴウウエンナムカフィチュア、カティカ、シェコ、ヤハシラ、ヤボアナ。メンドワ o ハティマイエ、ハ m ィマイエウオミシオ、アマウオタウジア、ドニア、アティマイエウオレミシオ、ウタフェカ。 カティカセヘムヤムシオン、ナフングラムシオンペンドワ、トゥンデレイイヨハネイシリナモジャ、ウォンジ t ムスタリワ kwanza ハディワ k u ナイヨハ i アナンデレアコトンビアマンボジンゼヤタカフェコア、 Kisha anaendelea kuandika, ana shema mstari uakuanza hadi wanane katika ya ufunuo ishirini na moja. Kisha ni kwa nambingu mpya na inchi mpya, kwamba ana nambingu zakuanza na inchi zakuanza zimekuisha kupita. Wala hapana bahari tena. Na ame ni kwaona muzimutakatifu Jerusalemi mpya. Ukishuka kutoka miguu ni kwa mungu, umemewe kwa tayari, kama Bibi Arusi aliye kuisha kupambwa tayari kwa umemewe. Nikashkia sauti kubwa kutoa katika kile kiti cha enzi iki shema tazama maskani ya mungu ni pamoja na mwanadam na yeye atafanya maskani yake pamoja nao. Nao na o na o wetakuwa watu waki na yeye mungu mnyewe atakuwa pamoja、nao. na o na yeye atafuta kila chosi katika macho yao walamauti hai ta kuwe potena walamaombolezo walakiliyo walamaumivu. Hayata kuwepo tena, kwa kuwa mamba ya kwanza ya mekwisha kupita. Na yeye akitie juu ya kila kiti cha enzi, haka sema, tazama, na yafanya yote kuwa mapia. Haka niambia, andika ya kuamba maneno haya ni, am, a, ni amini na kwile. Haka niambia, imekwisha kuwa, mimi ni alfa na omega, muanzo na muisho. Mimi ni intampa yeye mwenye kiu chumwa. Chemi chemi yamaji yauzima bure. Yeye ashinda yeye nandelea yeye ashinda yeye atayari dhaya. Nami nitakuwa mungu wake na yeye atakuwa manango. Bali waha wasio amini na wachu kizao na wauaji na wazinzi. Na wachawi, na hawa budu usanamu, na wahongo wote semuyao ni katika lilleziwa, liwakalo moto na kiberiuti, hii ndiyo mauti ya pile. Mpendoa utendoe kusoma kitabichako biblia, ufunuo i Sherina mungu hiyo, uendelea na ukatamatiše. Mpendoa. ع катика мамبا مaku anayo andika ishaya na ai anayasungumzia mambo kama haya katika kutamatiisha na ai ishaya deradini na tano mchare wa kuanza hariri wakumi ana shema nyika na mahali palipa ukiwa patafurai jiangwa litachangilia na kuchanua maua kama waridi litachanua maua mengi na kufurai nam Kushangwe na kuimba litapewa uzuri wa Lebanon utukufu wa karmeli na Sharon, awatawana utukufu wa baina ukuu wa mungu heto. Itienyanguvu mikononi iliodaifu, fanyeni imara magoti yaliolekea, waambieni walio na moyo wachifu jipeni moyo, msiogope, tazama mungu wenye atakuwa na kisasi na malipo ya mungu, atakuwa na kuakoa nini? Ndi pomacho yake povo yatafumbuliwa na maskuya vizui, vizui yatazi buliwa. Ndi pomtu aliyekilema ataruka ruka kama kolongo na ulimiu wake aliyebubo utaimba maana katika nyika maji yatapobujika na viziko jangwani. Namchanga ungaamfano amaji utakuwa ziwala maji. Na hichi yenye kiuo itakuwa cheme cheme zamaaji katika makao ya mbweha walipokuwa wamelala hapata kuwa na majani pamoja na mianzi na manyasi na hapa hoho pata kuwa na njia kuu na njia na yoyita itua njia ya watakatifu na wasio asi hawatapita juu yake bali. Itakuwa kuajli yangu tuhao, wasafirio, wajabokuwa wajinga, awa, awatapotia katika njia yao. Hapo hapatakuwa na shamba, wala mnyama mukali, hatapanda juu yake. Hata onekana hapo Bali walio kumbalewa na buna, watarudi, watafika, zayuni wakimba, na furaya milele itakuwa juu ya video vya o, na watapata kicheko na furaha uzoni na kuwa akutakimbia. Mpendoa hicho ni kitabu icha ishaya na tamatisha, ni mesoma mshauri wa kwanza hadi wakumi ishaya deradeni na tano. Mpendoa wale watete. Mbao hawataki kupotea na dunia hii, wataanda maisha yao kwanzia sasa kwa ajili ya Tukio hilo kubwa. Na wata sema na, na uje mbuana Yesu. Asante kwa kuwa pamoja na shi katika makala ya huma mbao imekumba dunia. Mpindu wa hatimaye ule muisho tunao sungumuzia. Hatimaye utakuja. Mabadiliku mingi ya metokia katika sura ya dunia. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Kubadilika kwa tabia za watu zimethihirishwa ama kumethihirishwa, vile vile watu ambao walikuwa waishi milele, maisha yao ya mepungua sana na tumekua na hali mbaya ya uchumi. Tumeona huma ya vita ndani ya dunia hii na mabadiliku mbaye ya mekuja katika ndoa zetu. Hakika dunia imelaniwa. Kwa shababu watu umelivunja agano la milele na dunia imejipata imejikuta katika bonde la kukata maneno. Na hatimaye tumesema muisha ule utafika. Jee, huko tayari. アシャンテム u ナババヤトウ、ウォークウォーナーシー、カティカマカラ、ヤホマンバイメカ k バ、ドニア、トゥレポアンザナウィ、ナトメマリザナウィ、エブウェンデレクトバ k キウムバリキ a ムスキザギ、アナイエパタマカラハヤ、イリ、トゥエンゼ i ジ a ンダークアジリ、ヤウファルメワコウ、カティカジ a ンダーヤスウォンコモズウェトウ、アメン。 マナー